Con la luna Y aunque nevara De noche con la luna Y aunque nevara Y eres amigo mío Cristian que está escoitando Bueno, estaba dicindo que precisamente aquí Na, na, na páxina de, de, de Facebook Aparece eh, Cristian Salles Dicindo que está escoitando desde Río de Janeiro E acaba de que coincidencia Hoxe mesmo de, acaba de ler un texto do no libro Ao Pedo a Terra 20 rutas máxicas de, do colectivo Xea Sobre o Cabo Vilán, Camelle, na Costa da Morte oh, Que acabamos de falar con Óscar o... Pero temos outro lado do fio telefónico Outro viaje noso o noso reportero gráfico e videográfico e e e e viaxeiro extraordinario Xoán Arco da Vella. Moi boa tarde, Xoán. Boa tarde a todos, a todas. Eh, Benvido. Xoán, Julio e eh, Kiko. Vale. Aquí andamos unha semana máis. Benvido, moitísimas grazas por por a túa gracias. atención e eh, eh, grande comunicación que sempre nos sempre preparado reporta. Alguna ¿verdad? proposta de visita interesante sí. e eh, lugar lugar inconfundible, por así decirlo, non? Se fai o que se pode. Vale. Hoje, se vos permitides, sí, sí. Eh, estuve fai dous días, dous días, eh, que parou a chuva un pouquiño, hoxe tamén parou a tarde porque vía que iba a chuvido, pero parece ser que mañá vai sair do sol. Vale. Eh, acerquéi máis Campolaneiro, vale. para os que non coñezan Campolaneiro, que está perto de Pontevedra. Eh, perto de Moraña perto de Cuntis e sí. está considerado é bueno, eh, eh, con xusticia como a capital da arte rupestre senón de Galicia vámoslo deixar de Pontevedra porque además é un centro de interpretación eh, uh -huh. eh, bueno, é un sitio donde encontrar eh, arte rupestre pois pues, é eh, eh, moi doado ¿no? uh -huh. que foi o sitio Eh, que é coñecido como castro de Penalva. Castro de Penalva, sí, sí, coñecido. Aquí también todo lo que o centro de, de do, do municipio de de la med que está conserva bueno, importante na sa capital, núcleo, uh -huh. sí, ¿no? E nos fu ali porque eh, me contaron y bueno, coñecía, pero quería volver ahí, ya pasía muchos anos que no iba e grabar un vídeo, e contar unha historia que me contou unha petiña dali, pum, que seguro que non estás está escoitando, se escoita hoxe, seguro que vai escoitar mañá o programa. Entonces mm. me comentaba que ali, e así é, no, no, na parte máis alta do, do Castro, hai unha pedra, un penedo, no que hai tallado, podríamos dizer, unha, ou incluso, dúas xerpes eh, apareándose. O mm, Castro de Penalba. E, sí, sí, sí. conta a tradición de que as parexas que non tiñan fillos se si iban a noite de mm. ou a de lua chea e ali facía os deberes mm. pois pues, que quedaba, ela quedaba en Uh -huh. pero había un requisito uh -huh. que había que levar un cuenco una taza de leite una taza de leite, serra, leite. de, sí, leite sí, de vaca sin fermento tal como salía de Isabelio o pedo tenedo uh -huh. para casertes ¿verdad? Uh -huh. eh, de vera claro, de claro, claro bueno eh, esto era o caso de que é curioso que este animal o, sea, o maior mal visto ¿no? un poco. Ah, che, es que isto te o pecado traes. <risas> pues no siempre foi así porque en moitos sítios de Galicia, sobre todo en moitos castros, aparece a figura vacerte eh tallada. Mm. O sea que no sería debe de ser un animal, os pues, impulso enerado, ¿no? Claro, claro. Si comentar eh, que en corno, ¿no? que non conoce o Cruzeiro da Serpe que se cristianizou, ou a lenda de San Adrián en Arrae Maltica de Garantinos, que decía San Adrián, que predicou por aquí, por estas terras, que na Galicia era un país invadido de serpes. Mm -hmm. Dicen que San Adrián dejou un golpe co seu bastón e co pé fixo un enorme boquete, as serpes caíon aí, menos unha, menos mm. unha. Serpe, con alas que marchou O archipiélago da, da Sicilia e Sardinia, e eh, quedou vivindo na Illa Malante. Uh -huh. Conta con que ainda a ver as redes, de acher peiro continente, co un carneiro, un animaliño, e leva aos illa para papá. para. Pois eso ya. é un poquillo a uh, o que quería el eh, contacto uh -huh. está De esta de este culto que se repite moltísimo, caímos curiosamente fixiarse, prácticamente bueno, pe, que verdísimos expertos canalizaron que iba asentamiento de de esa que podía haber venerado a certe o a cósmos, como dician aquí. Eh, uh -huh. pues que falte, ahí se trasmilano si ese sitio que estaba habitado por pruebas de estas que fama gente. Uh -huh. Que sabe, no? Vale. Bueno, eh, curioso, aí fixamos o noso trámite puxamos o vídeo, puxamos non sei que e moi pertinho ao lado, nada, unha carreira de carro como seguía aquí sí. hai un consulto de petroglifos si sí. bueno, eh, a veces temos falado incluso que no programa xas perras falaran non? Sí. Que, que nos contarían bueno, pois pues, neste, neste consulto eu queria asombrar o Nuno non o coñecía. Eh, a láxe da rotea do mendo que se chama así mm. pois a veces cando chegas a conxuntos destes eh, pode ser moi difícil eh, interpretar pero neste mm. é o moi sincero dunha dun enorme láxe sí. aparece un cérvido macho, unha cornamenta destas compolas, como se diría rodeado de un montón de fermas. que sí. Hembras ao corredor e un sitio máis destacado e dominando toda esa escena aparece callada a figura do que eu diría que é unhombe con a especie de dous paus las mm. mans como derreando entonces é alucinante porque é ver seguramente o que un só está aí, tres mil tantos milanos miraron ahí que era una berrea hmm. eh, en que se ve perfectamente refresaba, ahí no hay lugar a interpretación ni nada que que deime asombrado, por además, bueno, se aprecia bien, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, pues un, un lugar que recomiendas visitar, un lugar que recomiendas visitar, pero sobre, uh, habrá que ir preparado. Toda esta última parte que que se ve perfectamente toda una escena de que una berrea mm. y, y, y bueno y bueno vais decir, okay. eh, eh, hay hay piezas eh en eh, un eh, vaivén tendido de nada eh de interrupciones para apreciar o si sea, acaso el espectador es capaz de ver de interpretar lo que está. Curioso, ¿eh? Sí. Hay las fallas en los sones echado que o que allí siguió, ¿no? Mhm. Uh -huh hai varias, varias zonas, varios Hola. lugares, verdad? Eh, está a laxe da forneiriña a, a laxe dos Carbaños, tamén te, teño entendido que había outra o, o Teo dos Coludos, me parece que chamaban tamén, e a Penafurada, que tamén é interesante, a laxe dos Caballos, lógico. ¿no? Sí, sí, sí eh. Eh, eh, bueno, xa falaba eh, cortouseme durante un rato, non sei se sigo en sí, directo. Sí, sí, sí. Estás, estás en directo, sí, sí perdeu-se durante o momento sí, hai un poblado ali tamén John Iresiña perto non? si, sí, sí, o pé mesmo de, de Penalva do Castel Penalva eh, quizá a cristianización dese de culto hai unha capela dedicada a agora neste momento me comentaban a capela marca como capela de San Antoniño pero eh, no seu tempo parece ser que tamén era de San Martín Entonces dan pues quizá a cristianización de ese culto de esa mm. fornell o fornelos eh, Campo la Meú tem moi máis que ver ten en cuenta que eh, Campo laame está cada sala porvidoler mm. entonces hai un patrimonio natural hai un patrimonio aparte do arqueológico e el curso de arquitectura a, a iglesia de Santa María de Fragas hay iglesia románico de que pode ser eh, un, un exemplo da arte románica é ¿no? mm -hmm. un sitio para para perderse para perderse un día que, de, gran millón, eh, de gran millón porque claro. <ríe> estes días eh, me comentaba Maricarna, a compañera que vai comigo normalmente hasta Xandain es más de hai lama por todos os lados, hai claro. lama Sí, sí eh, últimamente que estás descheos de, de, de, de auga, de chuvia, lógicamente eso, eso encharcase charcas rapidamente. Vale, pero... mi, hai lama por todo, eso supongo que en espoll na primavera será unha explosión de lesecación e todo por carrega que le dan aos campos. Estamos aquí acuíferos van votar por zona Pero, xa che digo, vale a pena ir eh, eh, eh os... O, eu mandaba unhas fotos a ella me cunha galería de fotos e se ve perfectamente esta escena que estaba mm, e, e contando de, de esta representación e, e fíjate Se hai un par de minutos máis, claro, que... claro que hai, pa ti, eh? pa ti, sempre existen. A parte diso, fáltache o complemento que sempre nos acompaña es coa visita, eh? Me parece ah, que O de papá, o de papá. <risas> Pero no, ti continuo, continuo, venia vivo. Papar no un papei vale. en que perdonar o de Campolameira, pero fun papar a Morata. Elía dela, fallleira, onde estaban o porquiño o espeto. Elía un bareto que se come bien, como se é eh, eh, un precio arremaduar. Bueno, comentaba que eh veces eh una cousa que me chamou a atención, fíjate onde eh donde coincide que hai indagoche, hai hai eh raspas, las bestas, sí. ¿no? Uh -huh. grande tal. Fíjate curiosamente que aparece La arte rupestre en Campo campoolameiro encontramos en dous sitios só non me da so nombre do petrolín, pero, pero si sí, calquera que caché o vaiD. Fíjate que aparecen sempre. Unha uns personaxes como se forran seres humanos sempre con algo na man como se estuveran unha está con un pau sí. e como rodeando un grupo de animais. É? interpreto que que re reagrupaban os animais para aí poder cazar ou estabulalos ou ou tenelos controlados, ¿no? Pero esto llama atención que pasaron miles de anos e coincide donde aparece este tipo de representación o que son eh, esta o que nos conocemos como a rapanas bestas, ¿verdad? Sí. Yo eh, eh, eh, un curro. Eh, eh, podía podíamos decir que se, se Que, que o que está representado nos esos perdizos é un o sea, eh es animais, é curioso mm. como un este que se ve perfectamente un un mm. con con as mãos, uns brazos moi largos, que mm. seguramente está aí acompañado dunhas estacas mm. como berreando de, de, de cada os animais. E e curiosamente, fíjate Que é outra cousa que se aprecia Sim. é que e, normalmente na este tipo de representacións sempre están na zona rochosa, na zona máis menos fértil, pero apuntando sempre caromada. Sim. E desde ese petróleo nifo diría a ser perfectamente se non fora pola besetación. Sólo nos eucaliptos en este Galicia, moitos eucaliptos. Son Vai. tan que nos se ver o caer polo outro lado. Vai, diríamos todo mal de o de o que é o bal que forma o, o violero. Sea, posiblemente es, estarían o virando, sí, estarían vendo o, o que é unha barreira, un Os mm. somos por pois, salir, pois, intentando ver si podían coñer a cunha jun, bichería desas para su buque. Despois, cara, Moraña, e ali hai un sitio que se xan tamén a un precio razonable, non me acordo non, pero é facilísimo, o lado do centro cultural ali hai un mar. Santa eh, Lucía de que, Moraña, non? Si, sí, si, sí, si, sí, porque dai... Perto de, de ahí... Caldas de Reis, me parece que está eso, si, sí, si. Sí, sí, sí, Donde onde a famosa festa que se cumpre mais de 50 anos do carneiro experto da carvalheira donde se celebra esta hai aí aí un anexo eh, ese papabel é eh, un bueno. precio aparte a o sei se a moza, é ou mozo que o regentan, se son empleados, se son, o, creo que son os con ou son xente moi amables xente que en algún momento te he preguntado estou buscando este tu sabes é eh, eh, sempre buscar unha unha solución unha o solución sea, unha solución sí, sí. que junta un tal sitio o sea, información cae. información detallada lógicamente un, son amables a, a verdade a, de... a oficina de turismo que hai no rural sí. no a mellor oficina de turismo son os propios vicinhos e vai ich o bar e a taverna pincho provare a taverna e preguntas se non un... che dien cha que vim preguntar tira para arriba hasta al sitio y le pregunta que por ali tan que sea. Pues es muy bien. <risa> eh, ti ti, ti siempre buscas solución, ya verdad de que bueno, te han testido mucha sorte, ¿no? En todas las visitas que faz, sempre chechegas precisamente persoas que que bueno, vale. pues te, que, que te informan ben. Quero decirse si, que con educación en Galicia sempre estar ben atendido. Eu moitas veces digo a veces vezo moito no mundo, eu costa a barba, a veces non m'ha feito con regularidade, mm. eh, e os pelos largos mollados, pois a verdade a pinta pode resultar un tanto suspecioso. Mm. Pero eu nunca topei de me dizer que algo ben, eu teño o meu que decía antes o compañero este, eh, o primeiro que hai nas aldeas, que ele dicía, eu sou filho de tal, é claro. de tal tío. Sí, o, sí, sí. O, o compañero que falo antes. Sí, sí. sí. E ja. sempre cando me dixen, é un son de tal sitio, é un de esperanza, é eh. eh, tal. Entón, se si ti entras así mo eh, jallejo, xa é un toque de... porque xa eres da familia de Algen, non? Xa eres da familia de Algen, eso é eh, a eh, referencia que levar una carta de recomendación si ademais é a humildade e a, a forma de traballar ou de, de comunicarse con, con, con educación e, e con respeto tamén para a propia familia ¿no? pois pues, se sí, sí, sí. sí, eres familia de tal quer dicirse que xa tú, tú... E, e, e, e despois que coñeces ao xe familia, eu preguntei aquí porque hmm. me dixo eh, eu sempre que vou a Moraña vou, vou, eh, digo, eh, nah, xa estive falando con coa alcaldesa, e dixeme que ti era un sitio para preguntar, e ah, mm. si, de hecho xa, entonces, xa, sí. entende, xa hai un toquiño de, sí. como si no, este xa non é un eh, eh, ágil que te, hai, ten referencia, Sí, sí, exactamente, a referencia é importante, no no yo fui de, de, de chegar a un sitio para para preguntar con, con, con, eso, con humildade, con, con, con cariño, con, con educación, lógicamente a resposta dos galegos, dos, Da maior parte dos galegos, e tamén en Portugal, e eh, no norte de Portugal tamén moi moi moi agradable, ¿no? Sí. Sempre son, son cariñosos, a verdade é que no, no, eu nunca vin en Galicia. E aí en sítios caste incluso te acompañan. Si, sí, eu nunca vi... Ah, la, de... O, o, o da acompañarme, si, sí, eh. Cuidado, cuidado. acompañarte, se poden, é uno a primeira vez que chejo. Eh, eso está complicado de chejar e eh, tal. Oste que eu toco a fazer. Hm. Eu, eh, no, monte comigo. <ríe> xa ves. Sí. Entón, xa... Xa é máis familiar, non? Sí, <ríe> ademais, lógicamente, a veces, eh, eh, encontraste É, é natural, creo, que nos galegos, nos catalanes, todo o mundo, pois, sempre que vea unha persoa, eh, montas unha escuda, a ver este que me vai vender, ou a persona vai... <risas> sí, sí. Entonces, pero no momento en que entablas conversación, aí dices, no, é que eu estou fazendo este traballo, porque escribo, me gusta, tá. ah, pero iso non ten xeito, non, usted non lle ten xeito, porque o seu te volado da casa sé todo mundo é capaz de ver esta escena nin de chegar porque non hai señalización, entonces el Tetras e eilas unha cousa trasulta, e te leva un um montón de, de, de, de información que non vas encontrar man, non li, ni, ni, ningún libro de de de de, de fichas manuscritas nada, eh solamente uh, cando te ganas a confianza. E pois cando dicite, "Ah, eu non quero falar bien ni mal de un ou ni de outro." Xa. Pero aí xa, é que xa a persoa xa confía en ti totalmente, mm. entonces eh, entón, bueno, eu tamén procuro sempre tratar con afecto, e se volvo sitio, aunque xa un minuto, se paso pola casa de alguén que prestou ajuda, aporta, de saludar, aí, no prestou a xuda, xa saludar, xa... E Bueno... A veces no, ya tienes que pensar, se llama a puerta, sí. va y entra para adentro, sí. porque hasta una descortesía, se muestra. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pero, no, pero mira qué tengo que hacer, ah. hay parajo que hay que tomar, venta aquí, venta aquí é sí, sí. eso o que digo que a fabilidade ella a forma de atender precisamente en Galicia é cariñosa e afectiva claro lógicamente. a máis non sei se si por culpa de, de que somos camiñantes ou do que forse o que, que si é certo que Galicia ten unha forma de, de, de, de atender ás persoas aínda que sean galías moi moi interesante moi, moi cariñosa vamos por, sí. familiar por así decirlo non unha sobre todo aí eu... o Unha das cousas que, que, que me sorprende é, por exemplo, se tivas un sitio pues, oye, este que será non sei que sempre é no? porque desgraciadamente hai moita caquería mm. pero hai unha cousa que é curiosa quizás, seja, porque Galicia sempre foi ou determinados sitios de Galicia sempre foi moi caminhados Eh, eh, por ejemplo, nos estamos casi vertebrados por el camino de Santiago, el camino portugués, el camino inglés, el camino francés, la reina de los arrieros, hay uno, el camino de la costa, y no le sorprenda a nadie ver una persona con una mochila, con un impermeable, con una capa, con un abrigo, a nadie porque es alguien que va camiñando, va a cara a Santiago, va cara a, a Mochila. Verdad? porque non acaba para pa moitísima xente o camiño na en, en catedral senón que ainda continuan hacia Fisterre ou hacia Vísima Barca, entonces entón, quizás eso sexa o que ese camiñante non é un ser extraño non é un ser que xenere desconfiada entón, é un camiñante que vai a un sitio e vai coa súa historia co seus problemas ou coas súas necesidades, non? Uh -huh amen isto de moi chachiniga, cando vas por unha ruta de peregrinación, eh, nadie se se para a pensar, mira este os tebolafos que nos cortos son de isto de, de color cor eres és porque durante tanta frecuencia xeana, de mirar pasar moltísima xente. És un chugo moi, eh, para mí, eh, ou estar acostumbrados a, a ver xente pasar por por, por prácticamente por diante de la tua casa, ¿no? Sí, sí. Pues con... Uh... Co, coa túa proposta para pre visitar precisamente o casto de Penalba e as Pedras da Serpe, coa súa lenda fantástica, pois eh, os nosos escoitantes eh, seguidores seguro que se... Quedan abraeados. Eh, se, seguro que se atreverán a ir en algún momento. Como ti dis precisamente, na, na primavera ou no verán, porque agora, como dís eh, eso está un poquinho eh, lameiro, por ese eh, decirlo. Pero é o sí. teño conxerado contigo teño que preparar algo para o sábado vale te entonces non vale, oh, vale unha lata de, de conserva e unha barra de pan sí. eh, o sábado hai que comer hai que comer algo caliente vale, entonces, vale. Durante, durante a semana hai que, hai que mollarse muy se non queda no remedio pues nos mollamos é eh, eh, eh, eh, de eh, de, de inverno como hai pouca luz a aproveitar e ir a sitios cerquiña eh, eh, bueno, eh, eh, unha das cousas unha das cousas que, que, que, que, que bueno que non non recomendamos aínda aos nosos escoitantes eh, o, o disfrute agora que aínda estamos me, con mes de r o, o, o disfrute de algún de algúna non sei, vianda mm, Maieira, marisqueira, no? non? Por exemplo, é, é, algún acentola desas que por aí, pertinho, seguro que tú disfrutas, nalgún lugar que ti ademais coñeces moi especialmente, seguro sí. que, que, que eh, eh, pode ser recomendar tamén. Eu como eh, persoado xoa do Morrazo, o hmm. <risas> Morrazo é, é unha península que está rodeada por todos lados non escuro, que é a capital que a Pontevedra, sí. e eh, E bueno, que hai cousas nubes, pero no morrazo hai, sou mellote. Vale. E un refrán aquí, en xaneiro é carneiro. Vale. E en xaneiro hai que comer racha. Todos vale. os meses que leva merre. Sí. Pero o refrán di, xaneiro é carneiro. carneiro. Vale. Uh -huh. vale. E, e entón, eu nesta época, lle recomendo a todo mundo que tome unha caldeirada de raya ou un guiso de raya de rae, oh, claro, claro, claro. Eh, porque as tentulas se podes comer en calcármes si sí. pero o refrán que son sabios xaneiro sí. carneiro Moi ben. Bueno, pero eh, a, miña, eh, a miña inquedanza por así dicirlo é eh, porque como é en mes R, tamén din, din os, os entendidos que o mes de R cando o marisco está bon, por exemplo, oh, pues, por, por, claro. os, por eso digo que si coñeces algún heimorrazo no ou por perto de ti, perto de Marín, mira. pois pois eh ¿Puedes, para, puedes ser, para para hacer sí, aparte de publicidade, vale. para poder para poder entrevistarlo tamén, entendes? Porque Bueno, pues mira, mira. Mira, a Xoa pasante vistaste que unha persoa moi interesante. Sí. Como, e, e, a, a unha sumiller. Sí. Ah, coñezo a esta rapaz, o pai, coñezo o restaurante Cabanas, mm. é para entrevistar a José Luis, o pai da rapaz, é para entrevistar. É un cociñeiro, pero un cociñeiro como dices. Sí, sí, sí. É, uma, é que eu chuvou buscar e logo un mañá mismo mm. vou sentar xantar coa miña dona A un sitio boy. web vale. a decir, es, es, es famoso ¿no? No, en, vale. en todos los contextos, vale. sí, vale. sí. Él él él vou decir se tiene un adverbio, de teléfono, sí. la dona para hacer una entrevista. Muy hablar de un non quería facer xusticia, claro, moi, claro. Moi, moi posible. Claro que, que sí, home, por eso che o que... digo, pero eh, eu feito de decir, bueno, pois pues, a, a aproveitar a época que na que estamos para decir, fulanito de tal te podes visitar, nada máis, non non porque sea o mellor o, ni o peor, né, o, claro. Descoida, descoida eh, Armando, en eh, julio que mañá vou ir eh, a un pues... eh, sitio que chanello, eh, ah. eh, vou ir ao eh, estrejita ao ah. ah. lado prácticamente da plaza de Abastos de, de, de Bueu e, de, de, e, de, de, o número de contato que en la radio catalana que a gente faceron a entrevista de recomendación para estes meses. Moi ben, moi ben, moi ben. Pois, pois Cho, a, ah, uh, Joan, sí, sí, que exacto. que teñas unha feliz semana. Eh, bueno, pois pues agardamos ese contacto que tiñes e dices, ponémonos en contacto con eles. Va en contacto con vale. Moi ben. Un aperta ¿Ve? grande, moitísimas grazas por o teu traballo. Veña. Gracias. Hasta logo. gracias verdad, está hasta Juan, hasta hasta logo. Música para despedir a Joan. Ah, te cedeiro do meu liño Há unha voltinha máis Que aunque trabalhe esa noite Corpo non há de faltar traballa esa noite corpo non ha de faltar No more